Az ágyam! Valaki aludt az ágyamban! Gyere ide! Őj le egy percre, kérlek! Lassan leült a székre velem szemben. Én aludtam az ágyadban. Ne haragudj! Apád elment itt honról. Ez nem a saját hangom. Nem lehet a saját hangom. A saját hangom nyűszítés, vagy gyomorból feltörő hörgés. Ez viszont nyugodt és kimért.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 Nyüsszítettem tovább, és gyorsan kinyitottam a hűtőszekrényt. Borcsa behátrált a szobájába, és magára csukta az ajtót. Megkiáltam a vacsoránknak. Ez nem lehet az én életem. Ennek nem így kellett volna történnie, gondoltam közben.